Цай Уаман. Просто їх не піарять. У сучасному світі цього достатньо, щоб поринути у забуття. Гаразд тепер уже справді досить. Мій довгий вступ наближається до завершення. Я лише хотів, щоб ви зрозуміли, що в результаті поїздок до Мексики, Перу та Острова Пасхи у мене почало формуватися власне бачення всесвітньої історії яка дещо відрізняється від того, яке подають у підручник. У голові крутилися шматки незрозумілих ідей, стрибали якісь розмиті образи для того, щоб зібрати все це докупи. Потрібно було їхати на Близький Схід і побачити руїни Бальбека, Петри, Пальміри. Я більше не хотів читати книжки і статті з інтернету. Я знав, що камені можуть породити більше запитань, ніж дати відповідь. Але точно знав, що камені не можуть брехати. Хотілося віднайти відсутні пазли, завершити формування тої картинки в голові, а тоді розповісти все тобі. Я знайшов, що шукав. Протягом більше ніж двох місяців відвідав Баальбек, Пальміру, Апомею, Джараш та Петру, а ще півтора десятка єгипетських храмів, починаючи з храму Сеті в Абідосі і закінчуючи Абусімбелом. Я торкався трилітона зі змішаним почуттям подиву, страху і благовіння, бачив загадкові водостоки в Дендарі і мегаліти в Абідосі, котрі один в один повторюють камені зі стін Саксай у Аммана. Тому ця книга мала бути іншою. Вона мала б висипати на вас контейнер оповідей про руїни, древні цивілізації та помилки. Не склалося. На жаль, вирушаючи на Близький Схід, я не віддав, що потраплю в Каїр за півдня до початку революції. Не уявляв, що доведеться провести тиждень на площі Тахрір, після чого мене арештують у столиці Сирії. І найголовніше, навіть не здогадувався, що після повернення з подорожі доля зведе мене Сергієм Притулою, з чої ласки я опинюся на іншому боці планети, аж у Новій Зеландії, захищаючи честь українських. Тож розповіді про древніх хісять почекати. Мандри Близьким Сходом завершились таким феєрверком пригод, про які просто не можна не написати. Книга про те, що нашептали мені камені з Перу, Мексики, Лівану та Єгипту ще буде. Я напишу не лише про згадані краї, а й про інські золоті прикраси, котрі нагадують сучасні винищувачі про загадкові піраміди в Китаї, які дотепер приховуються від громадськості, про таємничу гору Кайлас і багато всього іншого. Обіцяю. А поки що розповім вам три на перший не непов'язані історії про перші буремні дні Єгипетської революції, котра затягла мене без попередження і не питаючи дозволу про веселий інцидент у міжнародному аеропорту Дамаска, де Яхватсько виматюкав полковника таємної сирійської поліції і про грандіозну авантюру під назвою «На Зеландію», вигадану тернопільським сіром Сергієм Притуловим. Всі ці історії – Втиснулись у кілька місяців мого життя і міцно переплелися, відсунувши решту подій на другий план. Так уже вийшло, я не винен. Ніколи не знаєш, куди заведе тебе довга дорога. 23 січня 2012 року ожив'я Ронго, Намібія. Частина перша Єгипетська революція. Каченята серед Мордору. Справжній мандрівник не шукає легких шляхів. Я невмисно уникаю ходжених стежок і вичищених догідно близько курортів. Країна цікава мені тільки тоді, коли в ній можна знайти щось оригінальне, нетипове, приголомшливе і небезпечне. Через це спочатку моє рішення податися в Єгипет викликало подив. А й справді, що там нового і небезпечного, я зовсім не заперечую: монументальності пірамід, величі древніх храмів долині Нілу, краси пляжів і лагун Червоного моря. Все це цікаво. Проте перелічені місця ж надто доступні і до жаху популярні серед туристів-матрасників. «Нічого небувалого в сучасному Єгипті не знайти», переконували мене товариші. Вони помилялися, дуже сильно помилялися. Навіть у затоптаному туристами Єгипті є за чим пополювати справжнім шукачам пригод. Поряд із люксовими готелями і монументами давньої єгипетської культури в Єгипті Є безкрайня Сахара. Сахара – найбільша пустеля на планеті Земля. Вона займає всю Північну Африку, від Атлантичного океану на заході до Червоного моря на сході. В межах Єгипту Сахара носить назву Західної пустелі. За іронією долі, Західною пустелею назвали Східну частину Сахари. Таке неузгодження – Виникло через те, що північно-східну Сахару в світі заведено називати Лівійською пустелею. В той же час чимала частина цієї пустелі.